Goizberin astele nuntan baiona angilu miarritze aldera duanen gira eta eki bat prestatzen ari dira hainbat eragile ezazpi egunez eskaraz bizitzeko egitasmoa itasmoa horkezpen publiko bat ere izanen da jenden deitzeko aste hartuntan seiontan angiluko elkartetxian berri zaipatuko dugu bukaeran, Gurekin parte hartzaile bat, eragile bat, behaz alabir egunon? Bai Azaruaren ogoita zazpitik abenduaren irurat izanen da eskoraz bizitzeko aste hori. Eta be, datu bat hartu duzue, eh? azken inkestak emanduena hain txugazen, bederatzi miradiendek Euskara emaiten dutela bayonangilu eta miegitzen, eta hortik asizizte gogoetatzen. Bai, hori da, beraz, konstatazio horiek indugu, eh? naiz eta eskuararen eh, inkesta soziolinguistikoak eh, datu ezain baikoak abertu, eh, gu hartu gira bagirelda bayona angelu eta biagitzeko ere muetan, behatzi mila iztun, eta horietaz aparte bagirela ere zazpi mila pertsona eh, eskuaraz bederen ulertzen dutenak. Eh? Naiz eta ezmentzatu, badutenak, ale ere eskuaraz ulertzeko gaitasuna. Eta ideia horrek uh, altsatu ditu, be guregan uh, galdera batzu uh, ergan nahi du, baditugula hainbat aukera eskoraz bizitzeko, eta segura eski eskoraz egiten halko genukeena, daukko egonean egiten duguna baino gehiago. Tarduan bildu gira kolektibo bat, uh, kolektibo hortan bagira jende uh, xumeak, ahuntak, uh, baionan honan bizi, bai angelu eta biarritzen bizi edo eta lan egiten dugunak. Hala. Eta gure hartzean mintzatuz, bildu gira, giroan eta gauza horiek aipatuz, beho hartu gira, zerbait egiten algin nuela e, e, e, Euskaraz gehiago praktikatzeko, eta Euskararen e, norazbait behin dartzeko gure ere moan Horizonda gure konstatazioak aukerak badirela, nunbait, haukerak baina ez azkigula edo ez dazkig baliatzen jan? Hala, ezkenean egiten alko genukela ai arteek egiten duguna baino initzez gehiu. eta batzutan euskaldunen artean ezpaitakikoa asskalduna denez edo noraoak egiten aldugun berekin eskoraz, ebe behargoa da se egiten ditugu para da horiek. eta frantsra legatzen. Eta horrek egiten duen azpait biz hizkuntza bat ez dela behar bezala garatzen eta bizi begitzen. Eta Oda nahigin nuen, uh, aukera horiek provokatu nahi genuen, eta egin nuena ondotu haste bat, Egoaldean izan dira hainbat adibide, jadanik hainbat e, egitan, hainbat esperientzia brutu dira. Eta hoietan, e, oinarrituz, nahi ginoen gukere iparaldean, be a be mailan antolatu haste bat, zeinetan Euskaldunek e, hartuko luketen engai amendua bait, Euskaraz egiteko gehiu. Eta eskoraz ulertzen dutenek, hoiek e, ere egine indar bat, bederen lehen eta azken itzake maitek Euskaraz eta ba Euskora ulertze bali parekuari parekoari usteko uh, be, Euskora zmenitzatzen Hulehtu ha, behar dena, da Ezinez, uh, be, parte hartzaileak berdituzuela zuela ere Zuetaz gain eta egitasmo parte hartzaile interaktiboa dela Bai, ba, egitasmo hau integratzailea da Eta parte hartzailea Eta halbeseen bat diendek parte hartzean ahiduko Gure asmoa da mobilizatzea ere montan Laure unta berrogo eta pertsona Eta... eta Zazpiegun horietan, jende horiek lan, uh, lan egitea, berez izanen dira seguraski ekitaldiak, izanen dira juntak, uh, jende horiek uh, eskoraz uh, eginali Eta ere, haien argiman, uh, haien harteko argimanetan ere, uh, asmoa da, lehen estea euskara. Hala xora xaldi baten egiteko, biga izan behar dira, e, bederen, bez, sortu mm, dituzue be, pertsonaiak akotzen hartien, hau bizi, ala belarri prest, edo biak, izaiten alda? Bai, beraz, bi, bi figura nagusi badira, lehen egendotan bezala, eskoraz badakitenak, badakitenak, edo maila onarekin, edo batzuk ikasten ari direnak ere, oiek ere, hau bizi profilian txartuko lirateke. Eta, hoientzata, Uh, elburua izanen da, egunoietan, uh, identifikatuak izanen dira, eh? izanen ditugu lako uh, txapa moduko batzu, eta hoien uh, helburua izanen da, aheman guziak haste eskuaraz, eta albezain bat segitzea eskuaraz. Momentu batean, Auzkal Osoen agazorien engatik, uh, ez, ez baitu tema nahikoa edo, pasatzen alko irateke frantzea silapkori marik gabe, mainan indagori egitean. Beraz, hau bilziai, galdeginen zaie, albezaimbat Euskaraz egitean. Albezaimbat jenderekin eta gutienik lehen eta azken hitzak emaitia Euskaraz erdaldunak direnekin ere. Eta beste profila da, eskuaraz ez duena egiten, baina konpritzen duena, eta gotan, bera izanen da, belarri presta. du edo, pertsona hori presta dela, parekoari usteko Euskaraz egiten. Pertsona horren engaia amendua izanen da, hen eta azkainitza gun hoan mileio orakoak euskaraz erraititzaa eta geroain iatekoan berak hitzek egiten alkolo luke frantsesez baina parekoa uskulu luke euskaraz egitzen. Eta godan berak belagi pretzan ez adieraztzen du ga bon, gira.nikk euskaraz konpritzen dut, ez bizkapable maila batetik ate egiteko, bainaan placer dut zuk egin dezaun eskolara. Azpimagatzeko egin duzu txapa, bong, seinaletika eramanen uh, duzuela, e? Eh? Ebe, norbeitek ikustekote, uh, hau egitaz moanda edo badakit behen gaiatzenan luta lasu lasaldi bat uh, egunoan eganez simpleki. Eta xetasun gehiago ere uh, emaiten alko dituzue eta importanta da azpimagatzia hori nahi zinuteen bultzatu ahok publiko bat egiten duzuela ere. Bai, beraz gaukko egunean, egun hortan uh, pentsatzen aritu giren jende eta zaparte, nahi dugu albeseen bat jende uh, gomitatu Biharko uh, bilkurara, perzazte artean, orogoita sei an, seiontan angeluko elkartetxian izanen da. Biltzak publikoa da, albezen baien bedi uh, idekia, dene ilu zatu adagumita. Hora orkestuko dugu zoin den gure asmoa, zerri zanen den dinamika hori, nola pasatuko den, eta aipatuko ditugu ere beste herri batzuetan izan diren espedientziak. Eta gero hortik arat, behen diak, uh, nahi bali madu gure kilan parte hartu, ebe uh, ongieturria, besok zabarik ditugu, Uh, asmoa da, gero hortik landa, ondoko astetan martxan emaitea dinamika hori dena eta hori izan emaitea seguraski biltzakeiago, seekiago bon, izen hartzeak hori guzia eta gero plantan emaiteko izanen dira beste urratzu batzu. Baina importanta da lehen wilkura hori halbesein bat jende bilgiten interesa duen pertsona oro jindadin, uh, ikusteko zer dena eta gero uh, abiagaitezen halbesein indartsu eta Eta albezen bat, uh, ikusga, uh, albezen ikusgarria izan dadin burutuko dugun aste hori. Hala, guk nahi duguna ere da, uh, ez bakarrik este hori antoratu. Da, este hortatik landa, uh, eskuararen uh, erabilpena, edo euskararen ikusgarri tasuna, haun diagoa izan dadin behabilma ilan. Dez, espero dugu, unkitzia, albezen bat jende, benen izkuntza ohiturak aldatu ahal izaiteko. Ah. eta biherren partian eh, istantean berrien ondotik entzuren dugu agatei dago uh, behaz alabiri epatu zu esperientziak eginak izan zirela eh, ego euskal errian eta behorietaz bat ere egina izan data xetasunak emanen dauzkigu gure egomitak biherren partian anartian behaz alabiri mire esker? mire esker zuheri eta ongietorri biherko bilkularat Eta segitzen dugu gure goizuntako gaiarekin zazpi egun Euskaraz bizitzeko bai geru, Miagitzen izanen da ekimen bat azaroa, azaro ondajean, be azala behirekin aipatu dugu hori, eta pixkat perspektiba zabalduz Euskal Ejimailan egiten dira hainbat gauza, zentzu oktarat Euskal Zaleon topagunea hori da Euskararen erabilera sustatzen duen e, egitura bat eta zu oktan harrizira agate hilaro egunan Egun on. Bai, dugu eh? beste esperientzia batzu izan direla gisa hortakoak, ba aipatzen aldeguzu non egin diren eta nolakoak? Bai, duela urte pare bat hasi ziren nolako esperientzia batzuk eh, antolatzen eta agertzen eta, bueno, 2016 eta 17 urte hasieran 10 esperientzia ez gildut zituen bagera elkarteak. Arrigorriagan, Trapagaranen, Aihar aldean, Agurainen, Añorgan, Egian, Lazarten... Bueno, beste batzuk ere bai, eta 2008an, ba, Arabako Gorbehi aldean, da, Lizarra aldean izango da, ta, ari gira, erri askotan martzen jartzen, Euskal Tzaleak aktibatzen. Eta orainakteko esperientzietatik e, ze gatera da, ze, ze bilduma egiten alda, gibelapenarekin? Bai... E, Esan barda, esperientzia bakoitza tokian tokiko errealitatera egokitutakoa izan dela. Ez dira, bi esperientzia berdin egon eta bi emaitza berdin ere ez dituzte izan. Hori garrantzitsua da, eh? norberak bere errealitatera egokitu desala aktibazio ekimen hau. Baina denek dituzte antzekotasun otasun batzuk, ba, esaterako, bueno, elgurua, bertsonen izkuntza oituretan eragitea, erabilera eragitea, hori zeda elgurura guzia, eta egiteko moduan ere antzekotasunak otasunak dituzte izan ere, Ba, zazpiegun iguruzari gara, kasu ondan, esaterako, baina zazpiegun noia garrantzetsuak izango dira, baina behar bada prozesua izango da garrantzetsuena, hori nabarmendu dute gainontzeko ekimenetan, prozesua akusten duelako ondorengo eh, ondarro hori ez, erabileran aldaketak egiteko gaitasuna. Lankidetza ere aipatzen da askotan, eh, lankidetza modu berritzaile batzuetan ari baitira herrietan aktivazio ekimenak martxan jartzen, Euskalgintzako eragile sozial eta instituzionalen artean, borondatezko jendea eta liberatuaren artean eta behar bada euskararen sustapenean zuzenean ari ez diren kide eta eragile askorekin ere bai iztunen e, oiturak aldatzea, aipatzu duzu, e, iztunak ez direnen e, oiturak, edo, egdaldunenak ere, unkitzen alditu, olako, olako ekimen batek? Bai, beak azaldu duen bezala, bi figura nagusi daude ezta. da, e, eta belarri prestak. Eta hoien barruan parte hartzaile asko izan, daitezke berez egunerokoan euskarazpizi ez direnak. Eta oso garrantzitsua da belarri prestaren rola, izan ere badago jende asko Euskara Zulertzeko gaitasuna baduena, baina behar bada ez daukagu identifikatua, edo bera ere ez da usartu urratzik ematen, edo itse egiteko gaitasunik ez dauka, eta holako ekimenekin aukera ematen dugu gure Euskal Istunen esparrua zarea handitzeko, e, visualizatzen ditugolako eta ikusten ditugolako Euskara Zulertzeko gai direnak, eta beraiek Euskal Elkarrezketara, euskarazko Azkola Elkarrezketara ekartzen ditugu dinamika hauen bidez hori da agertzen molderik egokiena, zuen ustez uh, eukarraren uh, erabileraren bultzatzeko? nunbait kajikako helgaizzkeeta horiek bultzuz? Ba bueno, Euskararen erabilera gustat, e, sustatzeko molde asko egongo dira ta asko izango dira onak. Baina ikusten ari gara honek funtzionatzen duela eta martzaain jarri duten herrietan, bueno, e, erantzu ona utzi duela eta gerora ere emaitza utzi dituella, Lazarten egin zuten ikerketa saoneena eta hor ikusten zuten Lazarteko aktivbazio ekintza horita gero handik hiru jabetera elkarsketak eginta. Hizkuntza elkarrezketa Euskarazko Elkarrezketak eh, areagotu zirela. Eh, azkenean norberaren hizkuntza harreman eh, esparruetan eragitea da hemen klabea eguneroko egunerokozennikartekoekin, ba, lagunekin, eh, lankideekin, izkuntza harreman horiek aldatzea da helburua eta bain horiek aldatuz gero ba norberaren e, erabilera honetuko litzateke neski. justuki ohitura horiena aldatzea ez dita eke gauza biziki jertsa biziki evidentea. E, Gansu prozesua interesgarria zera prozesua bersezela ongilandu ba euskaldunendako zer segitaizke gakoak Ba, egiteko uhjatra bai ba, orain ohitura hori aldatuko dut e, nun, iz, nun dira e, gakoak?, bueno, prestaketa ez eh, horregatik prozesuak badu prestaketa fase bat oso garrantzitsua dena, ba, e, euskarazko harreman dinamika berriak sortzeko bueno, e, behar delako aalduntze ariketa bat, e, jakin ber teknikak aurrera egiteko, nekatzen garenean egoerari aurre egiteko eta badaude habilesia emozional batzuk landu daitezkenak tailer eta formazio ariketa batzuen bitartez eta astebete hori bainoen bueno interesgarria da ariketak egitea e, pertsonekin, ba jakin e, batez ere harreman e, e, elebidunak e, zelan gauzatu ba nekatu gabe eta apurka purka hmm. e, garatuz eta progresibotasun hori bermatuz. Bai, una, angiru miagitzenek, den lan hori, segituko duzu elkar lanian ariko ziste? Bai, azte artean joango gara, bereikin egon gara, gu topagunetik ari gara, ekimen bateratu bat lanzen 2000 eta masortzirako, e, instituzio publiko ere ari gara, eta euskal Bintzako beste eragile sozial batzuekin nahiko genuke lako, erri gertatzen ari den hau, gehiago zabaltzea eta Euskal Herri osoan talkarrekin eginhal izatea, ba, herri batzuek bestegi elkarri laguntzeko eta bultsada horren bidez ba, jende gehiago erakartzeko gure euskaraz bizitzeko nahi eta alegin praktiko honetara. Ba, agate hil arro, e, topagunekoa zira, beraz e, erabileraren ba, sustatzeko ari den e, elkartekoa. Ba, eskertzen zaitugu gurekin izanik goizuntan, eta ber, elgagen behi izanen dugu, eta ekimen hojen behi ondoko asteetan bizten dena, Euskal Ixatietan. Euskal Tzalen, pasai gunon? Bale, ba, gunon.